Névtelenül. Gyere, Zatya! Komiszul hálátlan feladatot nyomott nyakunkra a főnök. Valami magát ismertnek képzelő ismeretlen kell meginterjúvolni, akiről én még soha nem hallottam. Fogalmam sincs, hogy ki, szerintem senki nem ismeri. Az egész akció másra nem lesz jó, mint a műsoridő pocsékolására. Ennyi esze a főnöknek is lehetne, ha már olyan senki, akihez küld hiszen a főnököt a nagyfőnök úgy fenéken rúghatja emiatt, hogy az ő nevét is pillanatok alatt elfelejti mindenki. Te figyelj, ha már ilyen hülyeséget nyomott ránk az öreg, az, hogy őt kirúgják, az ő baja. Legalább mi mentsük meg az írhánkat, és találjunk ki valamit. Valami terv kellene, hogy mégis olyan műsorféle legyen. Igaz, hogy ezzel megmentjük az öreget is, de a saját bőrünk sokkal fontosabb. Ki ez a krapek tulajdonképpen? Várjál, megnézem a papírom. Valami szekérházi botond. Milyen nevet soha nem hallottam még? Mi a foglalkozása? Pillanat, megnézem. Azt mondja, hogy színész. Színész? Az lehetetlen. Mindegyiket ismerem a kába sorozatból is, meg a hozzátok össze a rémeketből is. Különben a fene tudja. És hol színész ez az alak? Azt mondja, hogy várjál valami színház, ide van írva. Nem egy, egy nagy csomó kiejthetetlen és idegesítő nevű színház. Aha, mondd, mi is az a színház? Valami dereng, hallottam ilyesmiről, de nem ugrik be így elsőre. Ez valami elavult formája a Spuldiknek, a Gerberák című sorozatunknak, tudod itt a társaságnál. Szóval filmekben játszik a pasas. Azt nem tudom, majd megkérdezzük. De olyan lehetetlen neve van, hogy ilyen nevű emberrel nem lehet interjút csinálni. Ezt saját magának is be kell látnia. Na, induljunk, mencsük meg valahogy a helyzetet. Így aztán a stáb megérkezik a színész otthona elé. Ki jön szekérházi botond. Parancsoljanak, mivel szolgálhatok? Mi a sablagy tévétől jöttünk, tudod, a legmenőbb csatorna. Annak vagyunk a képviselői. Na most hallottuk, hogy te valami színészféle vagy, olyan színészecske, olyan színház nevű tudom is émiben. Iszonyú hosszú a neved, senki nem tudná megjegyezni. Benne lennél, hogy Prötyének nevezzünk, azt mindenki meg tudja jegyezni. A hírneved is elképzelhető, hogy szányra kap. De uraim! Az én hírnevem szárnyai csapdosnak. Rómeót játszottam, és Lírkirályt. Nézd, Prötye, a helyzet az, hogy én Szupermáriót játszottam, és egyéb játékokat. Nem tudom, mit beszélsz. Most nem is arról van szó, hogy miket szoktál játszani, hanem hogy egy ismeretlen fazomból, mint te, hogy csinálunk ismertet. Ne Prötyezz, ha lehet, mert van becsületes nevem. Nézd, Prötye. Ne játsz velünk, haver, azt nem jegyzi meg a célközönség. Az én célközönségem jól ismer engem. Van neked közönséged? Képzeld, említettem, hogy színész vagyok, és végigjátszottam az összes nagy szerepet, álmaim szerepeit. A színház közönsége nagyon jól ismeri a nevemet. Amúgy 86 filmben játszottam főszerepet, néhányban mellékszerepet. 86-ban? Hát ne játszál velünk, kisapám. Figyelj, prötje! Barátkozz meg a neveddel, mert a te neved kimondhatatlan és megjegyezhetetlen. Semmire nem jó. Nézd, nálunk a spúldiknekben olyan sztárok vannak, mint trutyó meg sajbóka. Hallottál már róluk, nem? Bocsáss meg, nem szoktam tévét nézni. Na ne viccelj, akkor mit szoktál nézni? – Színházba járok. – Mi az a színház? – Te ne tegezz, kisapám. – Főnök, az előbb mondtam, mielőtt indultunk, hogy a színház valami elavult akármi. Próbálta segíteni társát az operatőr. – Hát, 86 film az semmi. Mi a 42216. résznél tartunk, és az előbb felsorolt színészek valóban színészek, csupa nagybetűvel. Nem hallottam róluk. Megsúghatom, mi sem rólad, és ők sem. Na, ide figyeljetek! Ha két perc alatt nem tűntök el, hozom a vadászpuskámat. Szoktál te vadászpuskázni? Szoktam. Nem vadászpuskázni, hanem vadászni. Görényekre lövök legszívesebben. Görény az erdőben? Nem kell ahhoz az erdőbe menni. Na most, neked van itt az udvaron görénytenyészeted? Ha jól tudom, a görény védett állat. Végre egy kulturált mondat. Az állat szóra célzol? Nem, arra célzok, hogy tudod, hogy a görény védett állat. Még mit tudsz? Mondj nekem öt ismert színészt. Az előbb már mondtam hármat, még mondok kettőt. Zsambóka és Cickó. Kik ezek a lükkék, akikről beszélsz? Olyanokat ismersz, mint paskilóránd, zenedai tünde, halva cserzsébet? Nézd, prötje, inkább hozd a puskát, Ilyen nevet senki nem jegyez már meg. Jó lenne, ha te megjegyeznéd. Na, pattanjatok, sörétes lövedéket teszek az egyik csőbe, a másikba medvére használatosat. És mit fogsz vele lőni? Görényeket. Haver, készítsd az optikát, legalább valami normális dolgot is viszünk innen prötyétől. Ha még egyszer leprötyézel, tényleg kinyírlak. Közben színészünk hátralépett a teraszról, és belépett az egyik szobába. A falról leakasztott egy vadászpuskát, jelentőségteljesen a két sztárcsinálóra tekintett, majd csőre töltött. Na, iszkiri pajtások, különben szétszórottok. Na ne hülyésk egy, prötje. arról volt szó, hogy görényekre lősz. Arról bizony? Főnök, azt hiszem, ez rólunk beszél. Még csak nem is normális, amellett, hogy érthetetlen neve van. Tök ismeretlen, de ismertnek képzeli magát. Húzzunk innen el gyorsan, mert kinyír. Oké, okay. a szög csinál csinálj annyi képet, amennyit csak tudsz, ahogy Prötje ezt már csak halkansúgta az operatőr fülébe. És akkor nem egészen olyan riportunk lesz, mint ami a főnök küldött, hanem annál sokkal jobb. Eladható és nézhető, és prötyét talán még meg is ismerék, bár nem túlságosan szimpatikus, ha így lövöldözni akar ránk. De mondd, mi a fenéért nevezett bennünket görénynek? A görény aranyos, bár büdös. Nem tudom, főnök, az ilyen hülyéknek a fejével gondolkozzanak ők maguk. Na már lövöldözik is. Futás! Zárd be a kaput magad mögött. A kerítés rácsai mögül nyugodtan filmezhetsz. Ha netán ránk menne lőni, abból úgy is baja lenne. Vantán annyi esze, hogy nem teszi meg. Így megvan a mély interjú, amit a főnök várt. Nem biztos, hogy ezt várta, de lehet, hogy ennek jobban fog örülni, Kellemetlen ez a dúrogtatás, de tuti előléptetnek mind a kettőnket. Gondolhatod, a főnök maga sem hiszi el, hogy egy ilyen lúzerről ilyen jó anyagot viszünk neki.